Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd Kau muslimin, kau muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT Seorang umat manusia Seorang muslim Seorang mu'min Dan seorang mu'minah Dalam mengarungi kehidupan di dunia ini tidak luput dari kealpaan dan kelalaian dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka mencari rezeki Allah Subhanahu Taala, memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak bertanggungjawabnya, anak, istri dan saudara serta lainnya, manakala mereka diingatkan akan Allah Subhanahu Taala dan mengetahui bahawa usaha mereka dalam pencarian rezeki ini dia diradei Allah Subhanahu wa taala dilarang dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering muncul ke permukaan pertanyaan-pertanyaan dari hamba Allah ini dengan mengatakan kalau saya berhenti dari tempat pekerjaan ini siapa yang akan memberikan makan untuk saya, istri saya dan anak-anak saya kalau saya tinggalkan usaha ini, siapa yang akan bertanggungjawab terhadap jaminan, fasilitas yang selama ini dinikmati oleh keluarga saya? Kalau saya angkat kaki, mundur dari perusahaan ini, siapa yang bersedia memberikan tempat tinggalnya untuk saya? Pertanyaan ini dilontarkan manakala seseorang dalam keadaan galau. Dia lupa memiliki Rabbul Alamin. Allah Jalla fi'ula. Ar-razaq. Memberi rizki. Ar-raziq. Yang memberikan rizki kepada seluruh makhluk hidup. Hal ini pernah diakui dan diucapkan oleh orang-orang kafir jahiliyah. Ketika ditanyakan kepada mereka. May yadzukukum minas sama'i wal-ar'i fa sayaqulunallah siapakah yang memberikan rezeki untuk kalian dari langit dan dari bumi orang-orang kafir jahili itu mengatakan Allah kalau saja orang-orang kafir ini meyakini dalam hati dan kalbu mereka dengan demikian kita sebagai seorang hamba Allah yang bertakwa mukmin dan mukminah lebih lagi keyakinan kita akan kebesaran Allah, lebih lagi ketawakalan kita kepada Allah sehingga kita merasa tentram, tenenan, mentaati dan mengikuti perintah Allah yang sudah. Sebagaimana tentramnya bapa para Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan. ...anak yang dicintainya... ...dan istri yang disayanginya... ...di sebuah tempat... ...yang di sana... ...tidak ada teman... ...tidak ada tanam-tanaman... ...tidak ada tumbuh-tumbuhan... ...dan sumber air pun... ...tidak ada di tempat itu... ...dengan hati hancur... ...Ibrahim... ...meninggalkan... ...anak istrinya... ...ketika... ...Ibrahim berpaling... Meninggalkan isteri di tempat ini, maka isterinya mengatakan, wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di tempat ini? Ibrahim tidak menoleh, karena dia berusaha untuk mentaati rohnya. Maka kemudian isterinya mengatakan lagi, wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami di sini? Dan sampai isterinya tahu bahwa tidak mungkin suami yang baik budi ini suami yang penyayang dan pelindung ini akan melakukan perbuatan setega ini meninggalkan anak istrinya di tempat yang tidak ada teman dan tidak ada tanaman dia mengatakan Allah amarakabihada wahai Ibrahim apakah Allah yang beritakan engkau untuk melakukan hal ini Ibrahim pun menoleh dan mengatakan iya maka istrinya dengan ketawakalan yang tinggi tidak pernah menggantungkan ketawakalannya dan tidak pernah merantungkan rezekinya dan kehidupannya kepada seorang manusia pun mengatakan dan dai yudai yaanallah. Kalau dengan demikian adanya pastilah Allah tidak akan menyinya, menyinya, menyinya -kan kami. Maka Ibrahim dan anak dan istrinya ini sama-sama merasakan ketenteraman jiwa ketika mereka menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nah, katakanlah, waissadu saudara saudaraku, yang terlanjur berbuat dosa dalam mencari rezekinya, katakanlah seperti yang pernah dikatakan oleh ibu kita, Hajar, ibu dari Rasulullah sallallahu nenek moyang dari Rasulullah sallallahu sallam yang mengatakan, idan layyudiyan Allah. Bila demikian halnya, maka Allah tidak akan menyenyakan kita. Bila anda meninggalkan pekerjaan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ini istiqo Allah jalla wa seperti ini berkat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Haithami dan mengatakan rijal wa rijalus sahih Bahawa in Abbas mengatakan Rasulullah mengatakan innaka lan tada'a syai'an istiqo Allah jalla wa illa Aw pok khairam Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu. Engkau tinggalkan ini hanya kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan Allah jalla fi'ula. Allah jalla wa 'azz akan menggantikan untukmu sesuatu yang lebih baik daripada yang engkau dapatkan. Marilah kita sama-sama kepada orang-orang yang terlalaikan. Dan mendapat ujian seperti ini, kita katakan dan kita kembalikan ketawakalan kepada Allah subhanahu wa taala dan mengatakan izan layyudiy an Allah jika demikian halnya Allah tidak akan menyenyakan kita wamil tawakal al Allah wahyu hasbuh siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah mencukupkan kebutuhan dia dalam segala hal. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum